Újra nehéz vándorúton. Megint hetekig tartott az útunk. A következő hónap folyamán nem akadtunk semmilyen nagyobb településre, csak nomád sátrak és szorványosan taszam házak álltak az út mentén. Ezek pihenőházak, karavánforgalomra berendezve, itt lehet jakokat váltani és megszállni. E házak egyikében sikerült a samoramot egy jakra cserélni. Nagyon büszke voltam az alkura, mert vagyonom élő súlyát sokszoroztam meg ezzel. Örömöm sajnos nem tartott soká, mert Jakom olyan csökönyös volt, hogy legszívesebben azonnal túladtam volna rajta. Később kitudtam cserélni egy kisebbre és fiatalabbra, de ez is ugyanolyan természetű volt, mint az elődje. Így az országban dívó szokás szerint lyukat fúrtunk az orrába, áthúztunk rajta egy boróka gyűrűt, és kötelet kötöttünk rá. Ármin névre kereszteltük. Különösen szép tájon haladtunk, tágassígságok váltakoztak dombos vidékekkel, kis hágókkal és gyakran keresztezték utunkat jéghideg, erős sodrású patakok. A napok többnyire szépek és melegek voltak. Időközben már mindannyiunknak sűrű szakálla nőtt, és ez kissé megvédett bennünket a napsugarától. Már régóta nem láttunk semmiféleg leccsert, de amikor a Barkai Taszamházhoz közeledtünk, egy egész hegylánc állt előttünk a napfényben csillogva. A 7730 méter magas Gurla mandata uralta a vidéket. A sokkal kevésbé feltűnő, de annál híresebb, 6700 méter magas Kailász a szent hegy is magányosan állt előttünk fenséges szépségében, elszigetelten a Himalája többi hegyvonulatától. Láttára a mi tibetieink a földre vetették magukat és imádkoztak. A buddhisták és a hinduisták számára ez a hegy az Istenek trónusa, és leghőbb vágyuk egyszer az életben ide elzarándakolni. Gyakran ezer meg ezer kilométer tesznek meg a hívők, sokan a földre vetik magukat és testük hosszával mérik végig a távot, sokszor évekig lévén úton. Ekközben alamizsnából élnek, és zarándoklatok jutalmaként egy magasabb rendű inkarnációt remélnek következő életükben. Zarándokösvények futnak itt össze minden tájról. Azokon a helyeken, ahonnan először látni lehet a hegyet, óriási kőrakások tornyosulnak, amelyek száz meg száz év alatt halmozódtak fel a gyermeki tisztelet jeleként. Mert minden zarándok, aki először pillantja meg a Kailaszt, Ősi szokás szerint néhány új követ rak a többihez. Mi szívesen körüljártuk volna a hegyet, ahogy az arándokok, de a barátságtalan barkai taszam hivatalnok megakadályozott bennünket ebben, és tovább haladásra kényszerített, azt állítván, hogy későbbre nem tud málhás állatokat garantálni. Két teljes napon át élveztük még a két gletsser látványát. Bennünket hegymászókat még a hegynél is jobban mozott a még megmászatlan górlamandata, mely teljes pompájában tükröződött a tóban. Ennek a partján ütöttünk tábort, és nem győztünk betelni a 7730 méter magas hegy leírhatatlan szépségével, mely egyenest a tóból látszott kinőni. Biztos vagyok benne, hogy ez a földkerekség egyik legszebb helye. A tó is szentnek számít, és sok kis kolostor áll körülötte, hol a zarándokok szállást találnak, és elvégezhetik ájtatosságaikat. A tó körüli utat sok zarándok kúszva teszi meg, és áldást hozó szentsékként viszi haza edénykékben a tóvizét. Minden zarándok megfürdik jéghideg hullámaiban. Mi is megtettük ezt, ha nem is ájtatosságból. Ekközben majdnem póró jártam, beúztam ugyanis egészen egy mocsaras helyig, ahonnan csak végső erőfeszítéssel tudtam kiszabadulni. Bajtársaim semmit sem vettek észre az iszappal folytatott, elkeseredett küzdelmemből. Korábban érkeztünk, mint a nagy zarándok áradat, így többnyire kereskedőkkel találkoztunk, és csak kevés zarándokkal. Gyanús alakokkal is találkoztunk szép számmal, mert ez a vidék valóságos rabló eldorádó. A kereskedőkön való rajtaütés kísértése itt a nagy piac helyek közelében nagyobb, mint máshol. A környék legnagyobb piacát Gyanyimának hívják. Sátrak százai alkotnak óriási tábort, ahol adnak, vesznek, alkudoznak. Az indiai sátrak gyapjúszövetből a tibetiek jakszőrből készülnek és egy-két jaktehernyi súlyt nyomnak. Több órán vándoroltunk a tó mentén keleti irányban, és azt hittük, tengerparton sétálunk. A természet szépsége fölötti örömünket csak a szúnyogok keserítették, melyektől akkor szabadultunk meg, amikor a tó medencéjétől eltávolodtunk. A Tokcsembe vezető úton előkelő karavánnal találkoztunk. Az új káparángi kormányzó volt az, aki Lászából hivatali szék helyére utazott. Amikor megállítottak bennünket, tibeti kísérőnk alapját kezében tartva és nyelvét köszöntésül kiöltve, a tökéletes alázat jeleként, mély meghajlásba merevedett, majd elmagyarázta itt létünk okát. A lövésre kész fegyvereket újra eltették, és a nyerek táskából aszalt gyümölcsel és dióval kínáltak. Az európaiak úri mi voltából nyilván nem sok látszott már rajtunk. Valóban úgy éltünk inkább, mint a nomádok. Már három hónapja többnyire a szabadban háltunk, és életszínvonalunk rosszabb volt, mint a benszülött lakosságai. A mi kis sátrainkban csak aludni lehetett, tűzhelyünket és táborunkat a szabad ég alatt rendeztük be, bármilyen volt is az idő, míg a nomádok melegben és biztonságban lehettek nehéz sátraikban. De ha külsőleg lezüllöttünk is, figyelmünk nem tompult el. Kevés európai járt még ezeken a vidékeken, ahol mi most végigvándoroltunk, és tudtuk, hogy minden megfigyelés hasznunkra lehet. Akkor még hittünk abban, hogy belátható időn belül kapcsolatba kerülünk a számunkra megszokott civilizációval. A közös veszélyek és fáradalmak megerősítették köztünk a barátságot, megismertük egymás hibáit és erényeit, és így átsegítettük egymást a nehéz időszakokon. Alacsony hágókon vitt tovább az út, amíg eljutottunk a Brámaputra forrás vidékére, amelyet tibeti nyelven Tsangpo-nak hívnak. Ennek a vidéknek nemcsak a zarándokok számára van vallási jelentősége, hanem földrajzilag is fölöttébb érdekes. Mert innen ered az Indus, a Sathlej, a Karnali és a Brámaputra. A tibetiek számára e folyók nevei a szent állatokhoz, az oroszlánhoz, az elefánthoz, a pávához és a lóhoz kapcsolódnak, mert megszokták, hogy minden elnevezésnek jelképes értelmet adjanak. A következő tizennégy napon a cánkpó adta meg nekünk az inányt. A közeli transhimalájából és himalájából eredő mellékágaktól szemmel látható a kiszélesedik, és minél nagyobb, annál nyugodtabban hömpölyök tova. Az időjárás szinte percről percre változott. Hol fáztunk, hol melegünk volt a napon, jégzáporok, eső és napsütés váltogatta egymást, sőt egyik reggel sátrunkat hóba temetve találtuk, amelyet aztán a forró nap néhány óra alatt elolvasztott. A mi európai ruházatunk nem felelt meg ennek a szeszélyes időjárásnak, és irigyeltük a tibetieket praktikus báránybőr bundáikért melyeket középen egy öftart össze és hosszú bő ujjaik pótolják a keztyűket. Bár sokat szenvedtünk az időjárás változásoktól, mégis gyorsan jutottunk előre. Megálló helyeinket a taszamházak határozták meg, időről időre láthattuk a Himaláját. Csúcs koszorújának látványához nem hasonlított semmilyen természeti szépség, amit addig ismertem. Egyre ritkábban találkoztunk nomádokkal, és az a néhány élőlény, melyet a cánkpó jobb partján megpillantottunk, gazellák és kiángok voltak. Gyabnekhoz közeledtünk, ahhoz a helyhez, amelyet útlevelünkben utolsó állomásként jelöltek meg. Itt Gártoki barátunk hatásköre véget ért. De a döntés terhét, hogy mi évők legyünk, hamarosan levették a vállunkról, mert itt tartózkodásunk harmadik napján hírnök jött radyumből, és felszólított bennünket, hogy menjünk oda. Amilyen gyorsan csak lehet, mert két magas rangú lászai hivatalnok akar velünk beszélni. Nem esett nehezünkre a búcsú gyabnaktól. Helyiségnek alig volt nevezhető, mert bár Bongpat tartomány egyik szerzetes hivatalnokának a székhelyeként szolgált, csupán ebből az egyetlen házból állt, és a legközelebbi nomád sátor több mint egy órányi távolságra volt. Azonnal útra is keltünk. A következő nap életem egyik legszebb napjaként fog emlékezetemben megmaradni. Menetelés közben egy idő múlva a messzi távolban egy kolostor apró arany tornyocskáit láttuk feltűnni. A reggeli napfényben csillogó hatalmas jégfalak emelkedtek föléjük. Lassan rájöttünk, hogy ezek a Himalája nyolcezres hegyei. A Daulagiri, az Annapurna és a Manaslu. Látványuk lenyűgözött bennünket és még Kopp is, aki nem volt hegymászó, velünk lelkesedett. Mint hogy Tradün filigrán kolostor tornyocskáival a síkság másik végén feküdt, hosszú órákon át élveztük a gigászok látványát. Még akkor is megmaradt jó kedvünk, amikor már a jéghideg cacsun kellett átgázolnunk.